Розділ 11. Минали дні, а я й знай займався лікувальною практикою і вибивав гроші з туристів. Одного разу мені поталанило залагодити оборудку з гуртом італійців, які хотіли перепродати наркотики іншим туристам в Гуа. Я допоміг їм придбати 4 кілограми чарасу і 2000 тисячі пігулок мандракса. Мені подобалося мати справу з італійцями. Вони знали, чого хочуть від життя, а справами займалися зі смаком. І вони, як правило, не були скупі бо розуміли, що добра робота повинна добре і оплачуватися. Комісійні дозволили мені жити декілька тижнів, робота в Нетрищах поглинала весь мій час. Був кінець квітня, до сезону дощів залишалося трохи більше місяця. Мешканці Нетрищ активно готувалися до нього. Всі чудово знали, яких сюрпризів можна чекати від затягнутого хмарами неба. Проте обличчя аж сяяли з утіхи, тому що люди встигли скучити за дощем. Казим Алі Гусейн сформував дві бригади, які допомагали непрацездатним мешканцям нетрищ – вдовам, сиротам і самотнім жінкам лагодити оселі. А бригадирами призначив Прабакера і Джонні Сигара. Прабакер з добровільними помічниками шукав бамбукові палиці і обрізки дощок. А Джонні Сигар на чолі піратської банди вуличних хлопчаків нишпорили у пошуках шматків бляхи, пластику, брезенту. Я працював разом з гуртом парубків, яким доручили розчистити і поглибити рівчаки, якими стікала вода. Це була брудна робота, але я охоче узявся до неї, бо вона давала змогу зазирнути у всі куточки селища і познайомитися з сотнями людей. Ця робота вважалася не менш престижною, ніж будь-яка інша праця. До того, хто допомагав захистити селище від дощів, ставилися з особливою повагою. Тож, порпаючись у смердючому багні, ми бачили, як люди нам усміхаються. Наш командир, Казим Алі Гусейн, керував людьми ненав'язливо, без жодного апломбу, але авторитет його був непохитний. Тими днями стався випадок, який ще раз переконав мене в його мудрості. Одного разу ми зібралися в хатині Казима Алі, щоб послухати розповідь його старшого сина про Кувейт. Ікбалові було 24 роки, він півроку працював там за контрактом, тож усім кортіло про те послухати. Де дістати вигідну роботу, з ким краще не мати справи, чи не можна узяти участь в операціях між чорними ринками Бомбея і країн Персидської затоки? Ікбалу довелося цілий тиждень щодня читати лекції в переповненому батьківському домі. Того дня його лекцію урвав Галас і Зойки, що пролунали на дворі. Поспішивши на шум, ми побачили натовп, де чублилися два хлопці з бригади прабакера, Фарух і Рагурам. Коли підійшов Казим Алі, стало тихо. У чому справа? запитав він незвичним для нього суворим тоном. «Він образив пророка Магомеда!» – закричав Фарух. «А він образив Раму!» – крикнув Рагурам. Натовп знову загомонів. Казималі підняв руки, закликаючи всіх до мовчання. «Фаруху, Рагураме!» – сказав він. «Ви ж друзі! Ви знаєте, що кулаки не вирішать вашу суперечку і що немає гіршого, ніж бійка поміж друзями і добрими сусідами. Але ж я повинен був заступитися за нашого пророка!» Не міг заспокоїтися Фарух. Проте гнівний погляд Казима Алі змусив його замовкнути і похнюпитися. «Я теж не можу спокійно слухати, коли ображають Раму!» – кричав у відповідь Рагурам. «Цьому не може бути виправдань», – загримів Казим Алі. «Ніякі суперечки поміж нами не повинні вирішуватися бійкою. Ми бідні люди. У нас достатньо ворогів за межами нашого селища. Якщо ми не триматимемося разом, то загинемо». «Ви, два молоді йолопи, завдали образи всім нашим людям, незалежно від їхньої віри, і в першу чергу ви принизили мене!» Навколо зібралися вже добра сотня людей. Всі загомоніли. Люди, що стояли в перших рядах, передавали його слова тим, хто не чув їх. Фарух і Рагурам похнюпилися. Слова казима Алі про те, що вони принизили не тільки самих себе, скільки його, справили на них величезне враження. «Ви обидва повинні бути покарані за це!» Мовив Казим м'якшим тоном, коли натовп заспокоївся. «Сьогодні увечері я пораджуся з вашими батьками, а доти ви працюватимете на прибиранні території коло туалету». Він зняв з довгий зелений шарф і підняв його вгору. «А тепер я зв'яжу вас з цим шарфом. Будете знати, що ви друзі і брати. А сморід нагадуватиме вам про образу, якої ви завдали один одному». Ставши навколішки, він зв'язав праву гомілку Фаруха і ліву Рагурама. Натовп проступився, і хлопці спробували рушити з місця, але у них нічого не виходило, аж вони зрозуміли, що їм треба обійняти один одного. Отак, шкандибаючи на трьох ногах, вони й подалися до вбиральні, а Казим Алі дивився на них і сміхався. Неодноразово я бачив його усмішку тієї пори. Казим заходив до мене двічі тричі на тиждень, щоб перевірити, як іде лікування. Іноді він приводив з собою хлопчика, покусаного щурами, чи парубка, що покалічився на будівельному майданчику біля нетрищ. Згодом я второпав, що він приводив до мене тих, хто з тієї або іншої причини не хоче прийти самостійно, чи соромиться, чи не довіряє чужинцеві і воліє краще лікуватися традиційними народними засобами. З тими народними ліками все було не так просто. Декотрі уґрунтувалися на марновірстві і суперечили елементарному здоровому глузду. Особливо безглуздим, здавався мені звичай, накладати на верхню частину руки джгут із різних трав, так лікували сифіліс. А ревматизм намагалися лікувати, прикладаючи гарячі головешки до ліктів чи колін. Казиме Алі було в струнке м'язисте тіло, а шкіра смаглява – горіхового відтінку. Густе посріблене сивиною волосся він стриг коротко і носив трохи світлішу еспаньолку. Одягнений він був найчастіше в бавовняну сорочку і біля штани західного фасону. Цей простий і недорогий одяг завжди був ретельно випраний і випресуваний. Міняв він його не рідше, ніж двічі на день. Якби це була інша людина, що не мала такого авторитету, його б вважали за жевжика якогось. Але Казим Алі не викликав у людей нічого, окрім любові і захоплення. Той бездоганно чистий білий одяг сприймався як символ його духовної і етичної чистоти і цілісності. І в світі безперестанної боротьби за виживання це було для людей моральною підтримкою в якій вони мали потребу не менше, ніж у чистій воді з джерела. Казимові було 55 років, та він рухався легко і спритно. Я неодноразово бачив, як він несе на плечах важкі відра з водою і при цьому не відстає від сина. У хаті він сідав на очеретяну верету, не спираючись на руки, просто схрещував ноги і спускався, згинаючи коліна. Він був високий і гарний, і джерелом його краси була його здорова, енергійна натура і природна грація. Усе це допомагало йому керувати людьми і вести їх за собою. Він часто нагадував мені Хадербгая. Згодом я дізнався, що вони не тільки були знайомі, а й дружили. При цьому вони істотно відрізнялися один від одного. Перш за все тим, як вони завойовували авторитет і як його використовували. Влада Казима ґрунтувалася на любові підлеглих, а Хадербгай домагався її і утримував силою своєї волі і зброї. Зрозуміло, Казим Алі не міг змагатися з ватажком мафії. Авторитет Казима щодня зазнавав нелегких випробувань і з успіхом витримував їх. Казим вирішував суперечки, не дозволяючи їм перерости в серйозні конфлікти, залагоджував розбіжності, і багато хто кроку не міг ступити без його поради ні влаштуватися на роботу, ні одружитися. У Казима було три дружини перша з них Фатіма була молодша від нього на два роки, друга Шайла на десять років, а третій на Джимі було двадцять вісім років. Перший він одружився з любові а вдруге і втретє для того, щоб підтримати вдів, які навряд чи могли б знайти нового чоловіка. Від цих трьох дружин у нього народилося десятеро дітей – чотири хлопчики і шість дівчаток. Щоб забезпечити дружинам фінансову незалежність, він купив їм чотири швейні машини. Фатіма встановила машини під полотняним тентом біля їхньої хатини і найняла чотирьох кравців. Прибутків цього скромного підприємства не тільки вистачало на оплату праці кравців, але й залишалися ще й невеликі грошенята, які ділили порівну всі три дружини. З часом кравці поселилися в хатинах по сусідству з Казимом Алі і жили всі разом як одна велика сім'я – дружно і весело, без сварок і непорозумінь. Діти гралися разом і допомагали у Господі. Кілька разів на тиждень Казим відмикав свою велику вітальню, де відбувався селищний Меджліс, Загальні збори, на яких всі жителі могли висловлювати свої скарги і вносити пропозиції. Звісно, не всі проблеми вчасно доходили до Казима Алі, тож деколи йому доводилося брати на себе функції поліційних і судових установ. Якось я пив у нього чай, аж прибіг Джетендра, зі звісткою, що один з місцевих жителів так б'є дружину, що вона, мабуть, загине. Казим Алі, Джетендра, Ананд, Прабакер і я побігли туди, петляючи поміж хатинами, що вишукувалися коло мангрових чагарників на болоті Ще здаля ми почули галас і звуки ударів. Коло хати стояв Джонні сигар. «Що тут коїться? запитав Казим Алі. «Джозеф напився», – кинув Джонні з обуренням, плюнувши у бік хатини. «Цей багенчуч увесь ранок клуб й дружину. Довго? Години три, а може й більше. Я щойно прийшов і відразу вирішив гукнути вас, Казим Гаю. Казим Алі подивився Джонні в очі. «Джозеф уже не вперше б'є свою дружину. Чому ти не зупинив його?» Я почав буджоні, але не витримавши погляду Казима Алі, опустив очі. Він, здавалося, був готовий заплакати звідчою. Я не боюся його, я не боюся нікого, але... Адже вони... Вона ж його жінка! Мешканці нетріща жили в такій тісноті, що всі інтимні подробиці їхнього життя, все, що мовилося і робилося, ставало надбанням сусідів. І як воно скрізь водиться поміж людьми, вони не любили втручатися в чужі сімейні конфлікти, навіть якщо ті набували дуже бурхливого характеру. Казималі, розуміючи це, заспокійливо поклав руку Джоні на плече. Саме в цей момент знову почулися п'яна лайка і удари, а за ними несамовитий крик. Ми рушили були до хати, аж двері відчинилися, і на двір випала дружина Джозефа. На ній нічого не було. Довгі коси злиплися від крові, на спині, на сідницях і на ногах виднілися синці. Люди позадкували. Я розумів, що її голизна приголомшила їх не менше, ніж рани на її тілі. Та й мені було ніякого. За того часу оголеність сприймалася в Індії як інтимний секрет. З'явитися в громадському місті Голяка міг тільки святий чи божевільний. Мої друзі в нетрищах казали, що жодного разу не бачили своїх дружин голими, хоч були жонаті вже хто зна отколи. Раптом із хати виліз Джозеф. Штани його були мокрі від сечі, брудна футболка роздерта, волосся розпатлане. У руках він тримав бамбукову палицю. Він примружився від яскравого сонця, Потім його безтямний погляд впав на тіло дружини, що лежало долі. Він вилився і замахнувся палицею, щоб знову ударити її. Шок, що паралізував усіх в перший момент, змінився вибухом обурення, і ми кинулися вперед, щоб зупинити Джозефа. Першим до нього підскочив прабакер, і хоча Джозеф був набагато більше за нього, він налетів на п'яницю і потурив його назад. Палицю у Джозефа відняли, а потім його повалили і притиснули до землі. Він сіпався і чинив опір. З губ його злітали прокльони і лайки. Декілька жінок наблизилися до його дружини, голосячи, мов на похороні. Вони підняли її і понесли, закутавши в жовте шовкова сарі. Натовп ладен був лінчувати Джозефа, та казим Алі звелів людям відступити, а чоловікам, що скрутили Джозефа, наказав так і тримати його долі. Я гадав, що він викличе поліцію чи, принаймні, загадає зачинити десь Джозефа, а він запитав, що той пив, і звелів принести дві пляшки того самого напою, а також чарас і вчулу. Джоні Сигару він велів приготувати чилом для коріння. Коли принесли дві пляшки неочищеного самогону, що називався «Дару», Казим наказав прабакеру і Джінтенді силоміць напоїти Джозефа. Хлопці оточили Джосефа і простягнули йому пляшку. Він зиркнув на них, а потім схопив пляшку і почав дудлити, як на все. Парубки поплескали його по спині і сказали, щоб він пив іще. Він зробив декілька ковтків і відштовхнув пляшку, сказавши, що йому доста але йому вставили шийку в рота і силоміць змусили пити. Джоні розкурив чилом і передав його Джозефу. Хвилин двадцять той затягувався димом і пив, аж заснув у грязюці. Юрба трохи постояла і почала розходитися по доймівкам. Та Казим Малі звелів хлопцям залишитися біля Джозефа і не спускати з нього очей. Потім він на півгодини пішов додому, щоб прочитати у молитву. Повернувшись, він попросив чаю і води. Поміж тими, хто стежив за Джозефом, були Джоні Сигар, Ананд, Рафік, Прабакер і Джентендра. А також дуже молодий рибалка на ім'я Віджай. І худорлявий, але сильний хлопець, що працював вантажником. Через блискучу темну шкіру його прозвали Андкара, що означає «темрява». Вони сиділи і розмовляли, аж сонце стало в зеніті і запанувала страшенна спека. Я хотів був піти, але Казим Алі попросив мене лишитися. І я сів на веранді найближчого будинку під наметом. Суніта, чотирирічна донечка Віджая, принесла мені води. Хоча я й не просив. «Цанглі-мугли! Цанглі-мугли!» – сказав я їй на Маратхі. «Хороша дівчинка, хороша!» Коли всі напилися чаю, Казим Алі звелів їм розбудити Джозефа. Вони почали грубо штовхати його і кричати, щоб він прокинувся, а він тільки огризався. Нарешті він розплющив очі. Очманіло потряс головою і роздратовано попросив води. «Пані Нагин!» – сказав Казим. «Ніякої води!» Хлопці знову змусили його пити і розкурити ще один чилом. Джозеф просив води, але щоразу отримував ковток самогону. Випивши третину пляшки, він знову відключився і повалився на бік, підставивши лице під пекучі промені сонця. Давши Джозефу поспати п'ять хвилин, Казималі знову звелів розбудити його. Джозеф сварився і щось мимрив неслухняним язиком, а потім став рачки, хотів був утекти до хати. А тоді Казималі вручив Джоні з зигару закривавлену бамбукову палицю і скомандував «Починайте». Замахнувшись, Джоні щосили вдарив Джозефа по спині. Той завивий хотів був ушитися, але його не випускали з кола. Джоні ударив його ще раз. Джозеф заволав, але парубки звеліли йому замовкнути. Джоні знову замахнувся, і Джозеф, затуляючись від удару, заморгав очима. «Ти знаєш, що ти накоїв?» – гаркнув Джоні. «Знаєш, яку жахливу річ ти зробив!» «Припиніть мене бити!» – закричав Джозеф. «За що ви мене б'єте?» «За те, що ти укоїв!» Відповів Джоні і знову вдарив його. Ага, волав Джозеф. «Що я накоїв? Я не зробив нічого поганого!» Віджай узяв палецю у Джоні і ударив Джозефа по рукам. «Ти побив свою дружину, п'яна тварюко! Тепер вона помре!» Він передав палецю Джітендрі. «Вона вмирає! Ти вбивця! Ти убив дружину!» Джозеф затулявся від ударів руками. Джітендра знову підняв палецю над головою. «Ти бив дружину цілий ранок і викинув її головою з хати!» «Ось тобі за це! Ось! Отак ти її лобцював! Тобі це подобається? Еге!» ага. Проблиск розуміння промайнув на обличчі Джозефа. Джітендре віддав палицю прабакеру, і Джозеф заплакав. «Ні!» – закричав він. «Неправда! Я не зробив нічого поганого! Ох, що зі мною буде? Я не хотів її вбивати! Господи Боже, що зі мною буде? Дайте мені води! Води!» «Ніякої води!» – сказав Казималі. Настала черга Анткари. «Ти думаєш тільки про себе, собако!» «А як щодо твоєї нещасної дружини? Що ти думав, коли бив її? І це не вперше, правда ж? Але тепер цьому край. Ти убив її, і більше вже нікого не битимеш. Ти здохнеш у в'язниці!» Палиця повернулася до Джоні Сигара. «Ти був дуже хоробрий, коли бив свою дружину, яка удвічі менша за тебе. бугая такого. Якщо ти такий герой, спробуй побити мене. бо, візьми палицю і набий чоловіка, нікчемний гунда!» Води. простогнав Джозеф, скорчившись на землі. Ніякої води, сказав Казим Алі, і Джозеф знову знепритомнів. Коли Джозефа розбудили знову, він пробув на сонці вже дві години. Він кричав, щоб йому дали води, але отримував тільки удари. Він хотів відштовхнути пляшку, але так хотів пити, що вхопив її обома руками. Коли самогон обпік язика, Джозеф отримав новий удар палицею. Він упустив пляшку, горілка побігла його неголеним підборіддям. Джоні підняв пляшку і вилив самогон йому на голову. Джозеф скрикнув і знову хотів був утекти, але Джітендра загилив його києм. Джозеф почав волати, стогнати і ридати. Казим Алі, що сидів у тіні на порозі однієї з хатин, гукнув до себе прабакера і звелів, щоб послали подрузів і родичів Джозефа, а також родичів Марії, його дружини. Прибульці заступили потомлених юнаків, і Джозефові муки розпочалися знову. Протягом декількох годин його друзі, сусіди і родичі сварилися на нього і щосили лупцювали тією ж палицею, якою він так безжально побив дружину. Били Джозефа боляче, але так, щоб не завдати серйозних каліцтв. Покарання було суворе, але не виходило за межі розумного. Я пішов до своєї хати. Потім визирав кілька разів, а покарання знай тривало. Кожен, хто проходив там, брав палицю і лупцював Джозефа. Казим Алі суворо стежив за тією хлостою і пильнував, щоб пияка били без перерви, але не перестаралися в тому ділі. Джозеф ще двічі непритомнів. Коли припинили його лупцювати, він уже не здатен був чинити опір, і тільки ридав, знову і знову повторюючи ім'я дружини. Маріє. Маріє. Казим кивнув від Джаєві, і той приніс води мило і два рушника. І ті ж люди, які били Джозефа, тепер помили його обличчя, шию, руки і ноги причесали його і дали напитися. Потім пояснили, що йому вибачать усе, якщо він покається. На нього наділи чисту сорочку, посадили його, і Казим Алі присів перед ним навпопічки. «Твоя дружина не померла», – сказав він м'яко. «Не померла?» – тупо перепитав Джозеф. «Ні, Джозефе, вона скалічена, але жива». «Господи, дякую тобі!» – вигукнув він. «Твоя рідня і родичі твоєї дружини домовилися, як з тобою вчинити». Поволі і твердо мовив казин. Та спершу скажи ти шкодуєш за тим, що накоїв? Ох, казимґгаю, заплакав Джозеф. Я так шкодую, так шкодую. Жінки вирішили, що ти не будеш бачити Марії протягом двох місяців. Вона в дуже важкому стані. Ти мало не убив її, і їй потрібні ці два місяці, щоб видужати. Її. А ти будеш працювати більше, ніж завжди, і відкладатимеш гроші. І, зрозуміло, ні краплі дару, пива, чаю чи молока. Ти не питимеш нічого окрім води. Це буде частина твого покарання. Зрозуміло?» Джозеф кивнув. «Зрозуміло, так. Ти повинен також знати, що ми даємо Марії право відмовитися від тебе, якщо вона захоче. Якщо вона вирішить розлучитися з тобою, я допоможу їй. Але якщо вона залишиться з тобою, ти повезеш її відпочити в гори на ті гроші, які заробиш за цей час. Там ти подумаєш про все, що сталося, і постараєшся подолати в собі зло. Іншала!» Ти можеш забезпечити щасливе і гідне майбутнє для себе і дружини. Так ми ухвалили. Це все. Тепер йди, поїж і лягай спати. І Казималі пішов собі. Джоні Сигар повісив закривавлену бамбукову палицю на стовпі біля хатини Джозефа, щоб усі могли її бачити. Там вона повинна була залишатися протягом усього виправного терміну. Мир лад були відновлені, я попрямував додому. З причалу Сасунна поверталися додому рибалки із кошиками риби. На зустріч їм, відомо ж, бо життя не обходиться, без контрастів, йшли продавці парфумів, наповнюючи повітря пахощами сандалового дерева, троянд, жасмину і пачурів. Я пригадав слова Казима Алі, які він виголосив того дня, коли Фарух і Рогурам пропрацювали цілий день у вбиральні. Помившись після роботи і надівши чисті лунги та сорочки, вони постали перед натовпом родичів, друзів і сусідів. Казим Алі оголосив рішення, яке ухвалили представники двох основних індійських релігій. Мусульманин Фарух повинен вивчити на пам'ять одну з молитов індуїстів, а Рагурам – одну з мусульманських молитов. «Ця ухвала – приклад справжнього правосуддя», – сказав Казим Алі того вечора. «Бо вона справедлива і передбачає прощення провини. Справедливість буде відновлена тільки тоді, коли всі відчуватимуть моральне задоволення, навіть той, хто образив нас. На прикладі цих двох парубків ви можете упевнитися, що правосуддя – це не тільки покарання, а й порятунок. Я записав цю маленьку промову Казима Алі в свій блокнот і вивчив її на пам'ять. Повернувшись до себе того дня, коли постраждала Марія і був покараний Джозеф, я розгорнув зошита, щоб ще раз прочитати записане. Десь неподалік моєї халупи Марію доглядали її сестри та подруги, а прабакер і Джоні Сигар вартували коло її сплячого чоловіка. Вечірні тіні довшили, аж злилися у суцільну пітьму, що не принесла прохолоди. Я сидів і думав про те, що сталося, вдихаючи повітря, просякнуте пилом і запахом тисяч кухонь. Було так тихо, що я чув, як підкрапи з мого скорботного лиця на сторінки щоданника, не наче сльозами зрошуючи слова «справедливість», «прощення», «покарання», «порятунок». Розділ 12. Минув тиждень, потім ще декілька. Вряди годи я зустрічав у місті Дід'є Вікрама і їхніх друзів з Леопольда а часом і Карло, але не підходив до неї. Не хотілося бачити її, поки живеш у нетрищах. Бідність і гордість нерозлучні, поки одна не уб'є другу. З Абдулою я теж не бачився з місяць, але він раз у раз присилав до мене незвичайних гінців. Одного разу я робив записи за столом у своїй хатині, аж почувся скажений гавкіт всіх собак у нетрищах, якого я ніколи ще не чув. У ньому був страх і невимовна лють. Я відклав ручку, але з хати не вийшов. Деколи собаки гавкали вночі, але вдень такого ще не траплялося. До того ж, епіцентр того гавкоту поволі наближався до моєї хатини. Промені раннього сонця, що просякали всередину крізь численні щілини в стінах, тремтіли й коливалися, коли їх перетинали тіні людей, що снували мимо хатини. До собачого хору приєдналися схвильовані людські голоси. Я озирнувся у пошуках якоїсь зброї. Єдиною підхожою річчю була товста бамбукова палиця. Я схопив її. Тим часом гавкіт і крики зупинилися коло моїх дверей. Я відчинив тонкі фанерні двері і палиця випала у мене з рук. За пів метра від мене стояв на задніх лапах величезний бурий ведмідь. Стояв він твердо і упевнено передні лапи були на рівні моїх плечей. Собаки аж казилися. Не наважуючись наблизитися до звірюки, вони давали вихід своїй люті, кидаючись одне на одного. А ведмідь не звертав ніякої уваги ні на собак, ні на збуджений натовп людей. Нахилившись до мене, він захарчав. Але це було не погрозливе гарчання, а мурмотіння, що заспокійливо вплинуло на мене. Він не вкоїть мені чогось недоброго. Не знаю чому, але я був певен цього. В очах його стояв глибокий сум, і я не наче потонув у ньому. Це тривало всього декілька секунд, але мені здалося, що набагато довше. А головне, я не хотів, щоб це припинялося. Ведмідь переступав з ноги на ногу, скорботним поглядом блукаючи по юрмі, що зібралися перед хатою. Тепер я помітив шкіряний нашийник з гострими шипами. До нього були прикріплені ланцюги, і їх тримали в руках два дресирувальники. На них були яскраво сині жилети, шаровари і тюрбани, а обличчя пофарбовані блакитною барвою. Ви ж містер Лін, еге. поспитався один. Ведмідь нахилив голову вбік, немов його теж цікавило це запитання. Так, випередили мене відразу декілька людей з натовпу. «Це містер Лін, це лін баба. -ба. Я розгублено стояв у дверях, не знаючи що робити. Люди кричали і реготалися. "Ми ваші друзі", сказав дрессурувальник на хінді. "Ми принесли вам повідомлення". Другий витягнув з кишені пожмаканого конверта і показав його мені. "Повідомлення?" вичавив я. "Так, важливе повідомлення для вас, сер", підтвердив перший. "Але спочатку ви повинні дещо зробити. Ви повинні зробити вачан, і тоді ви отримаєте повідомлення. Великий хороший вачан, він вам дуже сподобається". Я не дуже добре знав хінді і гадки не мав, що таке вачан, тож підійшов до дресурвальників, обійшовши ведмедя по великому колу. Натов був значно більший, ніж я думав. Багато хто повторював таємниче слово «вачан». Люди гомоніли на декількох мовах, собаки надривалися, діти кричали і кидалися камінням в собак. Збоку можна було подумати, що у нас полахнув невеликий локальний бунт. Вітер скаже ні на кам'яних доріжках зривалися вихори з куряви, і хоч ми були в центрі сучасного міста, вся сцена з бамбуковими хатинами і галасливим натопом нагадувала якесь забуте богом село в долині на краю світу. Не менш фантастично виглядали і дресарувальники. На їхніх грудях і руках перекочувалися під сильною шкірою міцні м'язи. Штани були прикрашені срібними аденофорами і кружечками, а також китицями з червоного і жовтого шовку. Довге волосся було розділене на пасма завтовшки два пальці, оповиті срібною спіраллю. Раптом на моє плече лягла чуясь рука. Я так і підстрибнув, але це був прабакер. Його усмішка цього разу була просто таки шарченна. Очі світилися щастям. «Нам так поталанило, що ти живеш з нами, Ліне. Ти завжди приносиш нам незвичайні пригоди. Цієї пригоди я не приносив праву. Я навіть не розумію, що вони кажуть і що їм від мене треба». У них є повідомлення для тебе, але спочатку повинен бути вачан. І буде е... каверза. Каверза? А вже ж, адже це англійське слово. Воно означає, ну це відплата за добрі вчинки. Прабакер був гордий, що може поділитися зі мною своїм знанням англійської. Я знаю, що означає каверза, Прабу, але я не знаю, що це за хлопці і від кого у них повідомлення для мене. Прабакер обернувся до дресурувальників і заговорив на хінді. Ті теж хутко заговорили, пояснюючи мету свого візиту. Я мало що зрозумів з їхніх пояснень, але люди, що стояли поруч, почали роготати. Ведмедові тим часом набридло стояти на задніх лапах. Він опустився на всі чотири лапи і почав обнюхувати мої ноги. «Що вони сказали?» «Вони не хочуть говорити, хто послав повідомлення Ліне», – відповів прабакер, насилу стримуючись від Драготу. «Це великий секрет. Їм дали наказ передати тобі повідомлення, але не давати пояснень. Зате сказали про каверзу. Та що ж це за каверза така? Ти повинен обнятися з медведем. «Що-що? Обнятися з ведмедем? Ти повинен обійняти його і тісно притиснутися до нього». «Отак!» От – обійняв він мене і притиснув свою голову до моїх грудей. Натовп вибухнув аплодисментами, дресурувальники радісно заволали, і навіть ведмідь знову звівся на задні лапи і, тупаючи, протанцював щось на кшталт джиги. Мій розгублений вигляд і відсутність ентузіазму розвеселили публіку іще більше. «Оце вже ні!» – похитав я головою. «Акліне, так?» – сміявся прабакер. «Та ти що, жартуєш?» «Та Кліф нагин!» – втрутився один з дресурувальників. «Жодних проблем. Ніякої небезпеки. Кано дуже добрий ведмідь. Найдобріший ведмідь в усій Індії. Він дуже любить людей». Він підійшов до ведмедя і скомандував щось на хінді. Той випростався на всенський зріст і дресурувальник обняв його. Ведмідь теж обняв його своїми лапами і почав хилетатися вперед і назад. За декілька секунд він розімкнув обійми, і дресурувальник сяючою усмішкою вклонився публіці, що аж шаленіла від захвату. «Я цього не робитиму», – сказав я. «Ліна, будь ласка, обійми ведмедя», – благав мене прабакер, давлячись від сміху. «У мене немає звички обійматися з ведмедями». «Ну, Ліна, ну хіба ти не хочеш прочитати повідомлення?» «Ні». «Може, воно важливе?» «Мене не цікавить». «Може, тобі сподобається обійматися з ведмедем?» Ні. «Ну, хочеш, я обійму тебе ще раз для тренування?» «Спасибі за пропозицію, але не варто». «Ну, будь ласка, Ліне, обійми, ведмедя!» Не здавався прабакер, закликаючи людей в натовпі підтримати його. Коли моєї хатини зібралося вже кількасот душ, діти позалазили на дахи. «Обійми! Обійми!» – скандувала публіка. Глянувши на юрму, я зрозумів, що виходу немає. Зробивши крок вперед, я не без внутрішнього тримтіння притиснувся до кошлатої шерсті ведмедя Кано під черстю він був навдивови м'який, зате грубі передні лапи складалися із залізних м'язів. Коли вони зімкнулися на моїй спині, я відчув їхню справді нелюдську силу і зрозумів, що це таке – бути геть безпорадним. У голові промайнула думка. «Кано може переламати мені хребет з такою ж легкістю, з якою я ламаю олівець». У ведмедячому череві щось бурчало. Тхнуло мокрим хутром, дитячою вовняною ковдрою і новими шкіряними черевиками. Чутно було і гострий ам'ячний дух, який буває тоді, коли пиляють свіжу кістку. Мені було тепло в обіймах Кано. Шерсть цього виявилася м'якою. Шкіра під нею була в складках, як на загривку собаки. Потонувши в тій вовні, я хилитався разом з ведмедем, і мені здавалося, ніби я пливу. А може, плавно падаю з височини, поринаючи у невимовний спокій і блаженство. Хтось ухопив мене за плече, і я побачив, що стою навколішки. Кано вже був далеко. Він поволі чвалав поміж хатинами, а за ним ішли дресурувальники. Бігли хлопчаки і мчалися з граї розлючених псів. «З тобою все гаразд, лімба-ба?» «Так, все чудово. Просто у мене, напевно, голова запаморчилася». «Кано обійняв тебе дуже-дуже добре, так?» Ось і лист. У пожмаканому конверті був лист з машинописним текстом англійською мовою. Я підозрював, що його друкували професійні укладачі листів на письменницькій вулиці. Записка була від Абдули. Люби, брате, салям алейкум. Ти сказав, що у тебе вдома найкращі дружні обійми, ведмежі. Мені здається, це досить дивний звичай, але оскільки у нас в Бомбеї ведмедів мало, тобі, напевно, дуже самотньо. Тому я посилаю тобі ведмедя, щоб ти з ним обнявся. Сподіваюся, ти будеш задоволений. Я зайнятий однією справою і здоровий, дяка Богові. Скоро я закінчу цю справу і повернуся до Бомбея, іншаллах. Боже, бережи тебе і твого брата теж. «Абдула Багару. Прабакер стояв коло мене і читав листа вголос по складах. «Ага, цей лист від Абдули, про якого я не повинен тобі говорити, що він робить всякі нехороші речі. А він продовжує робити їх, хоча я не говорю тобі про це. Прабу, читати чуї листи недобре». «А вже ж недобре. Робити щось недобре – це означає робити щось, навіть якщо люди кажуть вам не робити це, так? Що це за хлопці з ведмедем? Звідки вони?» – запитав я його. Вони заробляють на танцюючому ведмеді. Спочатку вони були в Утар Прадеш на півночі нашої матері Індії, потім пішли по всій Індії, а це прийшли до Бомбея і поселилися в джопатпаті поблизу Нейвінагар. Ти хочеш, щоб я повів тебе туди? Ні, не зараз, може, згодом. Хворі прийдуть до тебе сьогодні, напевно, прийде кілька душ. Ну, гаразд, ми побачимося за обідом, так? Звісно. Ти не хочеш, щоб я зробив для тебе щось? Ні, спасибі. «Можливо, ти хочеш, щоб мій сусіда, не сам сусіда, його дружина, попрала твою сорочку?» «Попрала мою сорочку? А вже ж вона тхне ведмедем. Ти пахнеш, як ведмідь, лінбаба!» «Ну і нехай!» – розсміявся я. «Мені це навіть подобається!» «Ну гаразд, я піду. Я піду, щоб водити таксі мого двоюрідного брата Шанту». «Дуже добре!» «Ну гаразд тоді, я піду!» Він пішов, і я лишився сам. На лунав гамір, розхвалювали свій товар мандрівні перекупники. Гралися дітлахи, сміялися жінки, ревла музика з гучномовців, а ще було чутно виття, скиглення і галас різної звіроти. У зв'язку з наближенням сезону дощів, притулку в натрищах шукали мандрівні актори та дресурувальники. У нас поселилися заклинателі змій, фахівці з розведення папух і цілий гурт акторів з мавпами. Привели також кони, які зазвичай паслися на великі луці біля матроських казарм. Їхні господарі спорудили для них стайні – були в нас кози, вівці і свині, кури, воли і буйволи, а також один слон і один варблюд. Наше селище стало справжнім ковчегом Ноя, де всі ці звірі рятувалися від прийдешнього потопу. Ніхто не заперечував проти того, щоб надати їм притулок, але ця звірота завдавала набуяких хлопотів. Першої ж ночі втекла мавпа. Пострибавши по дахах, пустунка залізла до хати, де зупинилися заклинателі змій зі своїми вихованцями. Кобри містилися в плетених корзинах, закритих бамбуковими покришками, які були придавлені великими каменями. Мавпа скинула камінь і зняла покришку. Побачивши там трьох зміюк, вона злетіла на дах хатини і почала волати, розбудивши заклинателів. Вони відразу ж підняли тривогу. «Сапала! Сапала! Сап! Змії йдуть! Змії!» У Джопатпаті почався кінець світу. Люди похапали газові лампи і смолоскипи і били киями по всьому, що бачили в напівтемряві. Як правило, це були ноги інших мисливців. Перелякана юрба, що сахалася туди й сюди, розвалила декілька хатин. Врешті-решт, Казиму Алі вдалося навести відносний лад. Зібравши всіх заклинателів, він поділив їх на дві бригади, які почали прочісувати територію, поки не знайшли утікачок і не повернули їх у кошик. Мавпи володіли безлічю корисних навичок і, крім всього іншого, були злодюшками найвищої кваліфікації. Наше селище було зоною вільної крадіжки. Двері не замикалися, ніхто нічого не ховав. Просто рай для хвостатих грабіжників. Щодня їхні хазяї розкладали на столі перед своєю хатиною різноманітні предмети домашнього ужитку, що самі опинилися в їхньому домі. ж уподобали мавпи скляні і мідні браслети, що їх носили майже всі дівчата в нетрищах. Дресурвальники накупили мавпам цілу купу дрібничок. Їхні волохаті лапи були пронизані дешевими браслетами і каблучками, але це не допомагало. Мавпи не могли погамувати пристрасті до викрадання чужої біжутерії. Казим Алі вирішив, що треба прив'язати до кожної мавпи подзвонику, який попереджав би про їхнє наближення. Та ці створіння з разючою винахідливістю навчилися позбавлятися дзвіночків або заглушати їхній дзвін. Одного разу я бачив, як у сутінках біля моєї хатинки, здодікувато озираючись, пройшли на задніх лапах дві мавпи. Одній вдалося якимось чином скинути дзвіночок зі своєї шиї. І вона притримувала двома передніми лапами дзвоник на шиї своєї подруги. І все ж дзвоники допомогли. Рівень мавп'ячої злочинності помітно знизився. Крім цих мандрівних акторів, наше селище було притулком і для людей, що жили на довколишніх вулицях. Їх називали вуличними поселенцями, оскільки вони влаштовувалися на будь-якому шматочку на зайнятої землі, а то й просто на тортугарі, якщо при цьому залишалося місце і для пішоходів. З-поміж усіх бомбейських безхатченків вони були у найгіршому становищі, тож шукали порятунку у нетрищах. Ті люди були з різних куточків Індії. асамці і темільці – карнатаканці, канадці і гуджарадці, тікачі з Трівандрама, Біканера і Конарака. Перед дощами ці бідолахи залазили у всі шпарини переповненого селища. Займали крамниці, комори і клітки з тваринами, вбиральні і проходи поміж хатин, тож на кожну людину залишалося не більше двох квадратних метрів житлової площі. Тіснява створювала додаткові незручності і певну напруженість у стосунках між людьми, але в цілому до цих непрошених гостей ставилися поблажливо. Я жодного разу не чув, щоб хто-небудь з постійних мешканців висловлював незадоволення і пропонував їм ушиватися геть. Єдина серйозна проблема, пов'язана з присутністю вуличних поселенців, виникла за межами селища. Зазвичай вони купували все, що їм було потрібно – яйця, молоко, чай, цигарки, овочі, газ, дитячий одяг, довколишніх крамницях. А переселившись у Нетрища, зазвичай учащали до крамничок, розташованих у самому селищі. Ті крамнички торгували харчами, одягом, горілкою, гашишем, газом і навіть електроприладами. Зрозуміло, міським торговцям не подобалося різке скорочення товарообігу. Що більше вуличних поселенців переходило до нетрищ, то дужче лютували гандлярі. Об'єднавшись із місцевими землевласниками, торговцями нерухомістю і всіма, кого не влаштовувало розростання нетрищ, вони найняли дві банди, які перешкоджали постачанню товарів у наші крамниці. Бандити нападали на власників крамниць, коли ті перевозили городину, рибу чи галантерею, сували товар і навіть били людей. Мені траплялося надавати медичну допомогу місцевим жителям, що зазнали нападу. Бандити попередили, що обливатимуть людей кислотою. Звертатися в поліцію було марно. Поліціянти дивилися на ці безчинства крізь пальці, і мешканцям Нетрищ довелося розробити власну систему оборони. Казималі сформував дитячі бригади для спостереження, а також декілька батальйонів міцних порубків, які супроводжували товар. Між ними і найманцями-зарізяками вже відбувалося декілька сутичок. І всі розуміли, що з настанням сезону дощів їх буде ще більше. Напруга росла. Проте війна, розв'язана міськими торговцями, не бентежила власників наших крамничок. Їхня популярність лише зросла. Вони стали мало не героями, тож розширили асортимент товарів і знизили ціни. Наше селище було живим організмом і у відповідь на зовнішню загрозу виробляло антитіла. Посилену солідарність, мужність і дивовижну любов, яка виникає в екстремальних ситуаціях, і яку ми зазвичай пов'язуємо з інстинктом виживання. Якби селище припинило існувати, людям нікуди було б подітися. Одним із тих парубків був робітник на ім'я Нареш, який працював на будівельному майданчику. Йому було 19 років. Коли мої друзі і сусіди пішли проводжати Кано і його господарів, він постукав у мої двері і, начекаючи запрошення, увійшов. «Привіт, Лінбаба!» – поздоровкався він по англійському. «Кажуть, ти тут обнімаєшся з ведмедями?» Привіт, Нарешу. Як твоя рука? Хочеш, щоб я оглянув її? Так, якщо у тебе є час. Перейшов він на свою рідну Маратхі. У мене перерва в роботі, але хвилин за 15-20 мені треба повернутися. Якщо ти зараз зайнятий, то я прийду іншим разом. Ні, я вільний. Проходь, сідай. У Нареша була рана на передпліччі. Її завдали бритвою. Поріз був неглибокий і швидко загоївся б, якби не інфекція, занесена через вогкість і бруд на його робочому місці. Марлева пов'язка, яку я йому наклав усього два дні тому, була брудна. Знявши марлю, я поклав її в поліетиленовий пакет, щоб пізніше спалити. Рана почала гоїтися, але шрам був яскраво червоний, місцями жовтяво білий. Лепраки дали мені десятилітрового слоїка антисептичного засобу, що застосовується про операціях. Я прополоскав ним руки і промив рано, втираючи антисептик, аж усунув усі сліди білого гною. Це було боляче, але нарешті терпів. Коли рана підсохла, я посипав її антисептичним порошком, наклав марливий тампон і перев'язав. Пробакер сказав мені, що тебе днями мало не забрала поліція, сказав я фразу на маратки, не відриваючись від справи. У пробакера є прикразвичка розповідати всім правду, спохмурнів Нареш. Ну, зараз ти сам мені сказав її, мовив я, і ми засміялися. Як і всі махараштріці, Нареш був зачарований тим, що й умів розмовляти їхньою рідною мовою, і намагався говорити поволі і виразно. Як на мене, поміж маратхі і англійською не було нічого спільного. Ні однокорінних слів, ні схожих граматичних форм, які зустрічаються, наприклад, в англійській і німецькій або італійській. Але для мене труднощі вивчення мови були не такі великі, бо її носії всіляко мені в цьому сприяли. Якщо ти й далі займатимешся крадіжками разом з Асифом і його з Граєю, то тебе рано чи пізно зловлять, сказав я вже серйознішим тоном. «Я знаю, але сподіваюся, що Господь убереже мене від цього, адже я краду не для себе, а для сестри, тож молюся Богові, щоб він захистив мене. Вона повинна скоро вийти заміж, а у нас не вистачає грошей на посах. Я старший син і відповідаю за це». «А ти, Нарешу?» – запитав я. «Коли вже ти оженешся?» Нареш був розумним працьовитим парубком. Його хатина була не набагато більша від моєї халупи, а він жив у ній разом з батьками і шістьма братами та сестрами. Спати йому доводилося на землі поряд з хатиною, щоб усередині могли розміститися всі інші. Я заходив кілька разів до нього додому. Всі його особисті речі можна було покласти в одну невелику валізу. Комплект робочого одягу, одна пара пристойних штанів і одна сорочка для особливих випадків і відвідин церкви, збірка віршів буддистів, декілька фотографій і туалетна приладдя. Більше у нього не було нічого. Кожну рупію, зароблену чесною працею або крадіжку, він віддавав матері. А якщо йому потрібні були гроші на дрібні витрати, він просив їх у неї. Він не палив, не пив і не грав у азартні ігри. Не маючи ні грошей, ні реальних перспектив на найближче майбутнє, він не завів навіть подруги і майже не сподівався завести. Єдина розвага, яку він собі дозволяв – відвідини дешевого кінотеатру раз на тиждень. Незважаючи на це, він був звичайний, життєрадісний і повний оптимізму. Іноді, повертаючись з нічної прогулянки, як бачив, як він спить біля своєї хатини з утомленою усмішкою на губах. Він підвівся, згинаючи і розгинаючи руку, щоб послабити тиск щільної пов'язки. «Потому, як по нам вийде заміж, треба буде видати ще двох сестер. Перш ніж черга дійде до мене», – відповів він, усміхаючись і похитуючи головою. «Біднякам доводиться спочатку шукати женихів, а потім вже наречених. Ідіотизм, правда? Амчі, Мумбаї, Мумбаї, амчі! Це наш бомбей. І бомбей наш. І не подякувавши, пішов собі. Але я знав, що найближчим часом він або запросить мене до себе додому на обід, або принесе мені фруктів чи ще чогось. Я звик до того, що тутешній люд дякує справами, а не словами. Коли нареш вийшов од мене, завітало ще декілька людей зі щурячими укусами, запаленими інфекціями-висипами і стригучим лишаєм. Останньою пацієнткою була немолода жінка, що прийшла у супроводі племінниці. Вона скаржилася на біль у лівому боці грудей проте соромилися роздягнутися. Я попросив Небогу погукати ще двох її подруг. Вони завісили пацієнку покривалом, а Небога стала так, що бачити і мене, і тітку. Я торкався своїх грудей, а Небога повторювала мої жести, торкаючись тітчиного тіла. «Тут болить?» – питав я, доторкнувшись до грудей. Дівчина тицяла пальцем у тітку за простирадлами і повторювала моє запитання. «Ні». «А тут?» «І тут ні». «А в цьому місці?» «Так, тут болить. А вище, нижче. Ні, тільки тут. За допомогою цієї пантоміми мені врешті-решт пощастило з'ясувати, що жінка відчуває біль, коли глибоко вдихає або піднімає тягарі. Я написав записку докторові Хаміду, виклавши свій гаданий діагноз. Не встиг я пояснити дівчині, що вона повинна повести тітку до доктора Хаміда, як хтось сказав. А знаєш, бідність гарно позначається на тобі. Якщо ти геть зубожієш, то, напевно, станеш просто чарівником. Обернувшись, я побачив Карло. Іронічно всміхаючись, вона стояла в дверях. «І давно ти тут стоїш?» – запитав я. Та вже встигла познайомитися з твоєю дивовижною системою лікування на відстані? В тобі відкрилися телепатичні здібності? Індійські жінки стають дуже упертими, коли заходить мова про те, щоб дозволити сторонньому чоловікові торкнутися їхніх грудей», – пояснив я, коли пацієнтка і троє дівчат вийшли з хати. «Не буває людей без недоліків», – як сказав бодід'є, – мовила вона з ледве помітною усмішкою. Він сумує за тобою, до речі, тож просив передати привіт. Як по правді, всі в Леопольді за тобою скучили. Заходь, сідай, зараз я приберу тут. Вона сіла на ослоні, а я узяв поліетиленовий пакет з використаними тампонами і бинтами і згріб у нього сміття зі столу. Потім помив руки спиртом і прибрав медикаменти на етажерку. Карла окинула хатину критичним поглядом. Подивившись на своє житло, її очима я побачив, яке це убовство. Гола долівка порепалася, у стінах зяли діри, в які зазирали дітлахи. Очеречаний дах провис і теж світив дірками. Все моє кухонне начиння складалося з газової плитки, двох кухлів, двох металевих тарілок, ножа, видалки, ложки і кількох слойків зі спеціями. Все це було складено в картонній коробці в кутку. Їжі не було зовсім, я купував харчі на один день. У череп'яному глечику зберігалася вода. Я подивився на Карлу, і гумор мій геть упав. Як бачиш, хвалитися мені немає чим. Все це нормально, сказала вона, здогадавшись, що я відчуваю. Я жила цілий рік в такій же хатині в Гоа і була щаслива. Не минає дня, щоб я не згадувала, як мені там було добре. До хати увійшов мій прадавнішній сусіда Сатиш. Під пахвою він ніс дворічну сестричку. Зупинившись перед Карлою, він почав безцеремонно роздивлятися її. Сатишу, чай, боно, сказав я йому, приготуй чай. Він усміхнувся і вибіг з хатини. Наскільки мені було відомо, Карла була першою чужинкою, яку він бачив у нетрищах. Я знав, що він буде ще кілька тижнів розповідати своїм друзям про неї. «Послухай, як ти мене знайшла? Як тобі пощастило сюди проникнути?» – запитав я Карло. «Як вдалося проникнути?» – спохмурніла вона. «А що, хіба тебе заборонено відвідувати?» «Ні, звісно», – розсміявся я. «Але це дуже незвично. У мене рідко бувають гості». Я просто звернула сюди і запитала першого зустрічного, де ти живеш. І він сказав. «Не відразу. Вони тут дуже пильно тебе охороняють. Спочатку вони відвели мене до твого друга прабакера, а він провів сюди». «Прабакер?» «Так, Ліне, ти гукав мене?» – просунув голову в двері мій друг. «Мені здавалося, ти збирався водити таксі», – дото сказав я. «Так, таксі мого двоюрідного брата Шанту», – відповів він, посміхаючись. «Я водив його, але зараз його водить мій двоюрідний брат Пракаш. А у мене дві години обід. Я був у Джоні Сигара в його будинку, і прийшли люди з міськарлою «А вона захотіла побачити тебе, і я прийшов сюди. Це все добре, так?» «Так, це все добре», – зіткнув я. Повернувся сатиш із тацею, де стояли три чашки гарячого солодкого чаю. Він роздав нам чашки, відкрив пакет з чотирма печівцями і церемонно вручив нам по одному. Я подумав був, що четверте печівце він сам з'їсть, але він поклав його на долоню, старанно провів посередині лінію брудним нігтем і розламав його навпіл. Приклавши ті кавалки один до одного, він вибрав більшого і віддав Карлі а другого дав сестрицці. Дівчинка сіла на порозі і заходилася гризти печиво. Я вмостився на стільці з прямою спинкою, а сатиш сів навпопічки переді мною, притулившись плечем до мого коліна. Така прихильність була невластива йому, і я сподівався, що Карла помітить це і оцінить. Ми допили чай, сатиш зібрав порожні чашки і, не кажучи ні слова, пішов додому. «Гарний хлопчик», – сказала Карла. «Так, син моїх сусідів», – «Ти щось у нім сколихнула. Зазвичай він дуже сором'язливий. То що ж привело тебе в мою скромну оселю?» «Я просто проходила тут і вирішила зайти», – відповіла вона недбалим тоном, роздивляючись дитячі фізіономії в дірках моєї хатини. Було чутно, як дітлахи допитуються у сатиша, хто це така. «Це дружина лімбаби? Просто проходила? А не може так бути, що тобі закортіло відвідати мене? Ох, містере, не зазнавайтеся», – пожартувала вона. «Нічого не можу з цим удіяти. Це у мене в крові. Всі мої предки були такі. Сприймай це як щось особисте». «Я все сприймаю як особисте. І якщо ти розв'язався зі своїми пацієнтами, то я запрошую тебе на обід». «Розумієш, мене вже запросили на обід». «О, прошу вибачення. Якщо так, то…» «Ні-ні, ти теж можеш туди піти, якщо захочеш». «Запросили не мене одного. Це щось на кшталт святого обіду. Мені дуже хотілося б, щоб ти була нашою гостею». «Гадаю, тобі там сподобається. Скажи, прабу, адже їй сподобається там». «У нас буде дуже чудовий обід», – відгукнувся прабакер. «Я вже давно отримаю шлунок зовсім порожнім, щоб наповнити його там». «Їжа вам там так сподобається, що люди подумають, ніби у вас майбутня дитина під сукнею». «Ну що ж», – протягнула Карла і глянула на мене. «У твого друга прабакера просто дар переконувати людей. Бачила б ти його батька». Прабакер гордо випнув груди і похитав головою набагато енергійніше від мене. «То куди ж ми йдемо «У небесне село», – відповів я. Щось я про таке село не чула», – спохмурніла Карла. Ми з прабакером засміялися. «Ти не могла про нього чути, але я певен, що воно тобі сподобається. Слухай, може ти підеш вперед з прабакером, а я миюся, передягнуся і через пару хвилин наздожену вас». «Добре», – сказала вона. Наші очі зустрілися, і вона затримала погляд, дивлячись на мене з очікуванням. Я не зрозумів, що вона хотіла сказати цим поглядом, і тоді вона зробила крок до мене і швидко поцілувала в губи. Власне кажучи, це був легкий, імпульсивний, дружній поцілунок, але я переконав себе, що він означає щось більше. Вона вийшла з прабакером, а я зробив повний оберт на одній нозі і тихенько заврищав з утіхи. Піднявши голову, я побачив, що крізь діри в стінах на мене з реготом дивляться дітлахи. Я скорчив їм страшну козу, вони почали риготати ще голосніше і передражнювати мене, крутячись на одній нозі. За дві хвилини я вже наздогнав Карлу з прабакером, на ходу заправляючи штани чисту сорочку. Наші нетрища виросли поряд з будівельним майданчиком. То були дві 35-поверхові вежі Центру світової торгівлі. Робітники і майстри, що працювали там, мешкали зазвичай біля самої будови. Компанії були зобов'язані забезпечити їх житлом оскільки багато кваліфікованих робітників приїжджало з віддалених провінцій. Часто вони влаштовувалися на важкі і часом небезпечні роботи тільки для того, щоб мати дах над головою. Закон, що зобов'язував будівельні компанії створювати ці поселення, був їм вигідний, бо не треба було гаяти часу на дорогу, і живучи разом, вони ставали ніби одним плем'ям, де вождем був голова компанії. Їхні родини правили за резерв робочої сили, який у разі потреби можна було використовувати без зайвої тяганини. До того ж, зібравши 7 тисяч душ в одному місці, легше було б їх контролювати. Отак під час проєктування Центру світової торгівлі коло нього розмістили 300 з гаком ділянок. Кожен, кого приймали на роботу, отримував таку ділянку, а також гроші на купівлю матеріалів для будівництва хатини. Бамбукових тичок, очеретяних рядин, конопляних мотузок, обрізків полуматеріалів. Робітники будували оселі з допомогою рідних і друзів. Хатини розросталися навколо будмайданчика, наче коріння майбутніх важ торгового центру. Під землею були влаштовані водозбірники для забезпечення водою жителів селища. На землі між ділянками укочувалися пішохідні доріжки. І нарешті селище обгородили високою огорожею з колючого дроту, щоб сторонні не могли селитися на його території. Коло того селища відразу ж з'являлися нелегальні поселенці. Їх приваблювала велика кількість свіжої води і те, що робітникам треба було десь витрачати платню. Першими були власники чайних, а також бакалійних крамниць, які споруджувалися біля самої огорожі. Тож робітники могли купувати харчі, не полишаючи своєї території. За ними постали овочеві крамниці, маленькі ресторанчики і швейні майстерні, а потім гранні заклади і крамнички, що торгували спиртним та чаросом. Поступово ще обростало крамницями і розважальними закладами, а довкола них почали розростатися нетрища. У дротяній огорожі утворювалося дедалі більше дірок. Нелегали ходили ними по воду, а робітники – до крамниць, або ж відвідати нових друзів. Нелегальні нетрища росли хаотично, без жодного плану, на відміну від селища, заснованого будівельною компанією. З часом на кожного законного жителя вже припадало по вісім нелегальних. майже між двома житловими масивами практично стиралися, і вони зливалися в одне 25-тисячне поселення. Попри те, що бомбайський муніципалітет оголосив несанкціоновані нетрища поза законом, а будівельна компанія не заохочувала контакти між робочими і самозванцями, всі 25 тисяч душ вважали себе єдиним колективом з нерозривними внутрішніми зв'язками, з спільним господарством і спільними потребами. Зведена поміж ними огорожа, як і всі огорожі на світі, розглядалися як щось умовне і необов'язкове. Жити на офіційній території робітникам дозволялося тільки зі своїми найближчими родичами. І багато хто запрошував дальну рідню поселитися на неофіційній території. Діти робітників і нелегалів дружили. Хлопці і дівчата з різних боків огорожі частенько одружувалися. Разом відзначали свята. Спільними зусиллями боролися зі стихійними лихами. Оскільки пожежі, повені її епідемії, вже й поготів не визнають огорож із колючого дроту. Ми з Карлою і Прабакером пролізли крізь дірку в огорожі у супроводі гурту дітлахів. Всі вони знали не тільки Прабакера, а й мене. і лікував їхні садна, подряпані і щурячі укуси. А робітники теж часто зверталися до мене, бо через незначні травми їх могли усунути від роботи. «Бачу, тебе тут всі знають», – зауважила Карла, коли мене вже в п'яте зупинили, щоб поговорити. «Ти що, висуваєш свою кандидатуру на пост мера цього селища?» «Боронь Боже, терпіти не можу політики і політиків. Політик – це той, хто обіцяє побудувати міст там, де немає ніякої річки». «Добре сказано», – похвалила Карла. Очі її сміялися. «На жаль, це сказав не я, а Амітап Бачан. Сам Великий Б? Так, ти що, дивишся болівудські фільми? Звісно, чому би ні? Не знаю, просто мені здавалося, що вони не для тебе». Вона нічого не відмовила. Мовчання тривало, аж вона знову заговорила. «Тебе тут справді знають і люблять?» Я здивувався. Мені на думку не спадало, що мене можуть любити. Звісно, я знав, що Бакер, Джоні Сигар і навіть сам Казим Алі Гусейн вважають мене своїм другом. Але дружні, взаємини і пошана – це одне, а любов – зовсім інше. Ну, сьогодні особливий день, усміхнувся я, бажаючи змінити тему. Люди багато років боролися за те, щоб відкрити в селищі початкову школу. Тут понад вісім сотень дітей молодшого шкільного віку, а найближчі школи переповнені. Вже і вчителів знайшли, і місце для будівництва, але адміністрація була проти. Через те, що це не трища? Так, вони бояться, що школа надасть їм легального статусу. Офіційно нетрища, не би, не існують. «Ми неіснуючі люди», – ставив прабакер. «Це неіснуючі хати, в яких ми не живемо». «А зараз у нас є і неіснуюча школа», – підхопив я. Муніципалітет врешті-решт пішов на компроміс. Він дозволив відкрити навіть дві тимчасові школи. Але їх зачинять, коли будівництво закінчиться. А коли це станеться? Ці вежі будують вже п'ять років і будуватимуть ще як мінімум три роки. А що буде з нетрищами після цього, ніхто не знає. Теоретично їх ліквідують. «І все це зникне?» – запитала Карла, окинувши поглядом селище. «Все зникне», – зітхнув прабакер. «Але сьогодні у людей великий день. Мешканці нетріщ перемогли і хочуть це відсвяткувати». Крім того, в одного робітника з п'ятьма доньками нарешті народився син, і він запросив усіх цієї нагоди на обід, який влаштовує ще до свята. «Так, в небесне село», – засміявся прабакер. «Але де це?» – запитала Карла. «Тут, у тебе над головою». Відповів я. Над нами височили два хмарочоси. Залізобетонні стіни були зведені вже на три чверті, але вікна і двері все ще вставляли. Електрообладнання не змонтували, водогону і каналізації не було. Чутно було роздратоване бурчання генераторів, немилосердний металевий гуркіт-молотків, вищання дрилів і шліфувальних машин. Жінки в підчастих сарі носили гравій, пісок і цемент і кидали все те в ненажерній пащі бетономішалок. На горішніх поверхах стін не було, але каркас уже був готовий. І навіть там, на 35-му поверсі, жінки працювали на рівні з чоловіками. Ті люди були з глухих сіл, та згори бачили вони те, чого не траплялося бачити жодному бомбейцеві. Всю панораму міста. Адже центр світової торгівлі повинен стати найвищою спорудою в мегаполісі. «І найвищому всі Індії!» – гордо заявив Прабакар. Він жодного стосунку не мав до того будівництва, але пишався так, наче сам проектував ці споруди. Ну, принаймні в Бомбеї», – уточнив я. Тобі пощастило, згори відкривається пригарний краєвид. Обід буде на 23-му поверсі. Справді? Перелякано вигукнула Карла. Без проблем, Міс Карло. Ми поїдемо першим класом, ось на цьому ліфті. Пробакер показав на вантажну платформу, що курсувала вгору і вниз по зовнішній стіні хмарочоса. Як це чудово, вигукнула Карла. Там, напевно, почуваюся, як на сьомому небі. Так, я теж почуваюся там, як на небі, Міс Карло. Погодився прабакер з щонайширшою зі своїх усмішок і потягнув Карло за рукав до підйомника. «Гайда, займемо чергу на ліфт! Це дуже красиві будівлі, так?» «Не знаю», – пробурмотіла вона, коли ми у слід за прабакером попрямували до платформи. «Вони схожі на пам'ятник чомусь померлому і чомусь украй популярному, людському духу, наприклад. Ми піднялися на платформу, де крім нас було ще декілька чоловіків і жінок, а також візок з інструментами і діжки із заклепками». Оператор двічі пронизливо свиснув у металевий свисток і сіпнув за важель. Мотор зривів, платформа затряслася і зі стогоном рушила вгору. За декілька секунд ми були вже на висоті 50, 80, 100 метрів. «Тобі подобається?» – прокричав я. «Це грандіозно!» – відгукнула Карла. «І так страшно!» Платформа зупинилася на 23-му поверсі. Перед нами була бетонна площина з рівномірно розташованими опорними колонами. Поміж ними відніли темні печери приміщень, а вгорі нависала бетонна стеля, прикрашена гірляндами кабелів і дротів. Усі поверхи були сірі, тож постаті на тому сумному тлі вирізнялися яскравими плямами. Одну колону обгородили тином із бамбуку і лози. То була кошара, де аж крищили кози, кури, коти і собаки, які там і спали, і їли. Біля другої колони височила гора матрасів і ковдр, там спали люди, а біля третьої були розкидані іграшки. То був дитячий майданчик. На очеретяних варетах уже накрили розкішний стіл. За тарілки правило величезне листя банана. Жінки розкладали на них рис, присмажений шафраном, картоплю зі шпинатом, печені овочі та хліб. Помивши руки, ми мостилися поміж Джоні Сигаром і Кишором, другом прабакера. Їжа була набагато смачніша, ніж в ресторані. Як водиться, жінки накрили для себе окремий стіл. Карла була єдиною жінкою поміж двох десятків чоловіків. «Подобається вам наш банкет?» – запитав Джоні у Карли після першої переміни страв. «Так, дуже подобається», – відповіла вона. «Така смачна їжа і унікальна обстановка». «А ось і наш татко», – сказав Джонні. «Деліп, іди сюди, познайомся з міст Карлою, це Елінова подруга». Деліп схилився перед Карло в традиційному вітанні, а потім зі збентеженою усмішкою відійшов, щоб простежити за приготуванням їжі. Він працював на будівництві та килажником. Начальство дало йому вихідний день, щоб він міг відсвяткувати знаменну подію з рідними і друзями. Його хатина стояла дуже близько від моєї, але по той біч дуртяної загороди. Два робітники зішкрібали зі стіни слово «сапна», яке хтось написав англійськими літерами. «Що це за напис?» – запитав я Джонні. Останнім часом я скрізь його бачу. – Це поганий напис, Лінбаба, – відповів він, перехрестившись. – Це ім'я одного злодія, Гунди. Це дуже погана людина. «Він коїть злочини по всьому місту, вдирається в будинки, краде речі і навіть вбиває людей». «Вбиває?» – перепитала Карла. Вона спохмурніла і щільно стиснула зуби. «Так», – відповів Джонні. «Спочатку він писав погрози на рекламних щитах, на стінах, а зараз дійшло вже до вбивств – холоднокровних, кривавих убивств. Тільки сьогодні вночі у себе вдома було убито двоє людей. Він не нормальний, цей сапна. Навіть ім'я узяв жіночі», – кинув Джітендра. Це був досить істотний момент. Слово «сапна» означало «мрія» і було поширеним жіночим ім'ям. Не такий вже зовсім ненормальний, досить похмуро заперечив прабакер. Каже, що він король злодії і вестиме війну, щоб допомогти бідним, а багатих вбиватиме. Звісно, це ненормально, але багато людей, у яких в голові начебто все гаразд, будуть згодні з такою ненормальністю. А хто він такий? – запитав я. Ніхто цього не знає, Ліне, – відповів Кишор протяжно американською англійською що її він перейняв від туристів. Кажуть, він із заможної родини з Делі, і батько позбавив його спадку. А деякі люди кажуть, що він диявол. Ще деякі думають, що це не одна людина, а ціла організація. Як сказав Джонні, вже убили двох людей. Ім'я Сапна пишуть по всьому Бомбею. Копи розпитують всіх підряд. Схоже, вони налякані. «Багаті теж налякані», – додав пробакер. «Ці два хлопці, яким не пощастило сьогодні вночі, були багаті». Цей Сапна пише своє ім'я англійськими буквами « він освічений. Але хто написав це ім'я тут, в цьому місці? Тут повсякчас люди. Вони працюють і сплять тут, і ніхто з них не бачив, як це написали. Змінимо тему, запропонував я, побачивши, що Карла зблідла, а очі її стали великі від страху. Ти не почуваєшся, Карло? Ні, все гаразд. Швидко відгукнула вона. Напевно, цей підйомник все ж таки подіяв на мене сильніше, ніж я думала. Прошу вибачення за прикрощі, міс Карло, співчутливо сказав прабакер. Тепер ми поговоримо тільки про радісні речі, не згадуватимемо ні про вбивства, ні трупи, ні кров, яка річку заляла весь дім. Знаєш що, прабакаре, достав же цих подробиць, урвав я його. Декілька молодих жінок підійшли до нас, щоб прибрати бананове листя і роздати тарілки з солодким десертом. Вони роздивлялися Карло з відвертою цікавістю. У неї дуже худі ноги, сказала одна з них на хінді. Їх видно крізь брюки, а ступні дуже великі, додала інша. «А от коси м'які гарні, чорного індійського кольору!» «А очі, як смердюча марихуана!» – презирливо фиркнула перша. «Ви обережніше, сестрички!» – озвався я на тій же мові. «Моя знайома знає хінді і розуміє все, що ви говорите!» Жінки сприйняли моє зауваження скептично, але зніяковіли і почали перешіптуватися. Одна з них нахилилася до Карли і голосно запитала, чи вона розуміє їхню мову. «Можливо, у мене дуже тонкі ноги і дуже великі ступні!» – відповіла Карла на хінді але зі слухом у мене все гаразд. Жінки захоплено завищали і потягли її за свій стіл. Спостерігаючи за нею, я дивувався, з якою невимушеністю вона тримається в їхньому товаристві. Вона була найвродливішою з-поміж усіх жінок, яких я бачив у своєму житті. Це була краса пустелі на сході сонця. Я не міг відвести від неї очей. Мене охоплював трепет. Дивлячись на Карлу, я не міг пробачити собі, що так довго уникав зустрічей з нею. Мене дивувало те, що індійським дівчатам так хочеться доторкнутися до неї, погладити по волосю, узяти за руку. Мені вона уявлялася замкнутою і мала нехолодною, а ці дівчата, ледве встигнувши познайомитись, здавалося, зближувалися з нею тісніше, ніж я після цілого року дружніх взаємин. Я пригадав швидкий імпульсивний поцілунок, який вона подарувала мені в моїй хатині. Дух кориці і жасмину, що ними пахли її коси, до таких її вуст, котрі були немов солодкі виноградини, що налилися соком підлітнім сонцем. Подали чай, і я, узявши свою склянку, підійшов до вікна. Аж до самісінької затоки переді мною розкинулося нетрища. Вузькі криволясті вулички, наполовину затулені дахами, скидалися радше на тунелі. То тут, то там курівся дим від вогнищ. Легенький бриз підхоплював його і гнав над розкиданими по затоці рибальськими човнами. Далі височили багатоквартирні будинки, де мешкали заможні люди. З висоти хмарочоса видно було розкішні сади з пальмами і в'юнкими рослинами. А на дахах – крихітні хатини, де мешкала прислуга. «Гарний краєвид», – тихо мовила Карла. «Іноді я приходжу сюди ночами, коли всі сплять, а мені хочеться побути самому», – відповів я їй так само тихо. «Це одне з моїх улюблених місць. Ми помовчали, спостерігаючи за воронами, що кружляли над нетрищами». «А де ти любиш бувати наодинці? Я не люблю самоти». Відповіла вона і, обернувшись до мене, побачила вираз мого обличчя. «А в чому справа?» «Та так, просто я здивований. Я завжди думав, що тобі повинно бути добре на самоті. Мені здавалося, ти стоїш осторонь, сказати б над усіма тими, хто тебе оточує». «Ти схибив, усміхнулася вона. «Я стою нижче від них». «Ого, це вже вдруге». «Що вдруге?» «Ти вже вдруге так усміхаєшся сьогодні». Тільки-но ти всміхалася, розмовляючи з дівчатами, я подумав, що вперше бачу в тебе таку гарну усмішку. «Я часто всміхаюся», – заперечила вона. «А вже ж, але не так. Не подумай, що я докоряю тобі. Мені це подобається». «Я часто всміхаюся», – повторила Карла, похмурнівши, тоді як її міцно стиснуті вуста пробувалася усмішка. Ми знову замовкли, дивлячись одне на одного. Очі її були, як зелена вода біля морського рифа. В них танцювали сонячні ближчики. Вітер шарпав її шовкову сукню, то щільно огортаючи її рельєфну фігуру, то знову ховаючи її в брижах. А з чого ви так весело сміялися? Вона зла брову зі знайомою саркастично напівусмішкою. Це що, для підтримки розмови? Можливо, засміявся я. Щось я сьогодні нервую в твоїй присутності. Прошу вибачення. Немає за що. Це навіть комплімент. Нам обом. Але якщо ти хочеш знати, з кого ми сміялися, то можу сказати, переважно з тебе. З мене? Так. Вони розповіли мені, як ти обіймався з ведмедем. «Ага, от воно що. Так це, напевно, було і справді смішно». Одна з жінок зобразила, який в тебе був вираз перед тим, як ти обійняв його. Але особливо веселилися вони, намагаючись відгадати, чому ти це зробив. Всі по черзі висловлювали свою думку. «Радга, вона, здається, твоя сусідка». «Так, вона мати сатиша. «Так от Радга припустила, що тобі було шкода ведмедя. Це всіх страшенно насмішило». «Уявляю собі, сухо кинув я». «А ти що ж на те?» Я сказала, можливо, ти зробив це, бо тобі все цікаво, і ти все хочеш випробувати на собі. Ого, одна моя знайома говорила мені колись те ж саме, що я подобаюся їй, тому що всім цікавлюся. Згодом вона зізналася, що з цієї ж причини і кинула мене. Насправді, та знайома сказала, що я всім цікавлюся, але нічим не захоплююся всерйоз. Я пам'ятав ті слова, бо це була таке правда. «А ти не цікавишся мною настільки, щоб допомогти в одній справі?» Запитала Карла зовсім іншим тоном, дуже серйозно і зважено. «Звісно», – відповів я. «Що за справа?» Вона проковтнула грудку в горлі і хутко заговорила. «У мене є подруга, її зовуть Лайза. Вона потрапила в халепу. Вона працює в одному місці у публічному домі. Залізла в борги, дуже великі, і господиня цього закладу не відпускає її. Я хочу допомогти їй вибратися звідти. У мене є трохи проблеми не в грошах. У мене є гроші». Проблема в тому, що господиня дуже цінує Лайзу і не відпустить її, хоч скільки б ми їй заплатили. Я знаю цю мадам дуже добре. Це стало для неї справою принципу. Вона зненавиділа Лайзу за красу, за те, що вона вміє постояти за себе. Вона хоче погубити її. Ти хочеш забрати її силоміць? Не зовсім. Я знаю хлопців, які не бояться пустити в хід кулаки, сказав я, маючи на увазі Абдулу та Гарі. Вони могли б допомогти. Ні, у мене теж є такі друзі. Але прислужники мадам обов'язково розшукають її і помстяться. Дуже швидко і просто обілють кислотою, і все. Лайза буде не першою, кому хлюпнуть в лице кислотою за те, що вона не порозумілася з мадам Жу. Цим не можна ризикувати. Треба зробити так, щоб вона назавжди дала Лайзі спокій. Я відчував, що Карла каже мені не всю правду, що за цим криється щось іще. «Ти сказала мадам Жу?» «Так, ти чув про неї?» «Де що?» – кивнув я. Як послухати, то там щось неймовірне, бруд та й годі. Ну, щодо неймовірного я не знаю, але бруду там чимало, можеш мені повірити. Не можу сказати, що це мене заспокоїло. А чому вона не може просто втекти, сісти на літак і гайда? Звідки вона приїхала? З Америки. Розумієш, якби я могла умовити її виїхати до Америки, жодних проблем не було б. Але вона не хоче виїжджати. Лайза ні за що і ніколи не покине Бомбей. Вона приохотилася до наркотиків. Але головна причина не в цьому. Справа в її минулому. Вона не поїде і все тут. І знаєш, я її розумію. У мене теж лишилися у минулому речі, до яких я нізащо за що не повернуся. У тебе є план, як витягнути її звідти? Так, я хочу, щоб ти вдавав із себе співробітника американського посольства. Я вже продумала всі деталі. Тобі майже нічого не треба буде робити. Говорити буду я. Ми скажемо їй, що батько Лайзе велика себе у Штатах і має зв'язки в уряді. А тобі доручили забрати її з цього закладу. Я передам це мадам Жу ще до того, як ти з'явишся у неї. Все це виглядає досить сумнівно. Думаєш, план спрацює? Перш ніж відповісти, вона витягнула з кишені дві цигарки, підпалила їх і дала одну мені, а сама глибоко затягнулася другою. Гадаю так, нічого кращого мені не спало, на думку. Якщо мадам Жу отримає свої гроші, а головне – повірить, що ти з посольства, і в неї будуть неприємності, то вона дасть лазі спокій. Я розумію, тут дуже багато якщо. Багато що залежить від тебе а також від того, чи легко обдурити цю мадам. Треба діяти дуже акуратно. Вона не так розумна, як хитра, але зовсім не дурна. «Ти зможеш зобразити американський акцент?» – запитала вона, усміхнувшись. «Ну, колись я виступав на сцені у минулому житті. Це просто чудово!» – вигукнула вона, доторкнувшись до моєї руки. Моя нагріта сонцем шкіра відчула прохолоду її довгих, тонких пальців. «Не знаю, – пробував я. дуже велика відповідальність. Якщо наша авантюра зірветься і щонебудь станеться з цією дівчиною або з тобою, це моя подруга і моя ідея, тож і відповідальність уся на мені. Було б краще вдартися туди, у цій затії з посольством стільки підводного каміння. Я не просила б тебе допомогти, Ліне, якби не була упевнена в своєму плані і в тому, що ти здатна його втілити. Вона замовкла, чекаючи моєї відповіді. Я з нею не поспішав, хоч відразу знав, якою вона буде. І коли ми це зробимо? Вона всміхнулася. Дні за два мені треба підготувати ґрунт. Вона відкинула недопалок і стукнула до мене. Я приготувався до поцілунку, аж натовп з галасом підбіг до вікон і оточив нас. Прабакер просунув голову мені під пахву, опинившись між мною і Карлою. Муніципалітет. вигукнув він. Дивіться. Що сталося? здивувалась, Карла. Люди з муніципалітету збираються волити хатини. прокричав їй у вухо. Вони роблять це раз на місяць. Так вони намагаються боротися з розростанням нетрощ. Ми побачили, як перед нетрищами зупинилося декілька поліційних вантажівок. Кузови їхні були затягнуті брезентом, але ми знали, що під ним ховається десятка зо два поліціянтів. Потім під'їхала вантажна платформа, яка зупинилася біля самих хатин. З вантажівок посипалися поліціянти. Вони вишукувалися в дві шеренги. Муніципальні робітники, що жили здебільшого теж у нетрищах, зістрибнули з платформи і взялися до руйнування. У кожного з них був мотузок з гаком. Робітник закидав гак на дах і, зачепивши його за виступ, тягнув мотузок на себе, аж покрівля з'їжджала вниз. Мешканці насилу встигали схопити дітей, гроші та документи. Все інше трощилося. Газові плити і кухонний посуд, валізи і ліжка, одяг і дитячі іграшки. Люди в паніці розбігалися. Поліція ловила до кого з них і пакувала до вантажівок. Люди, що стояли поряд з нами, мовчки спостерігали за цією сценою. З висоти нам було добре все видно, але навіть найгучніші звуки не долітали до нас. Це безшумне методичне знищення осель діяло на всіх дуже гнітюче. Ці страшні тиші особливо вразило мене квиління вітру, на яке досі я не звертав уваги. І я знав, що на всіх поверхах коло вікон так само стоять люди і дивляться униз. Хоч робітники знали, що їхні домівки в легальному селищі ніхто не чіпатиме, роботи на будівництві припинилися. Всі розуміли, що по закінченню будівництва прийде черга і їхніх жителів. Їх повалять і спалять, а на тому місці буде стоянка для лімузинів. На обличчях робітників було співчуття і страх. В очах деяких людей читався також сором за замомовільні думки, які виникають у багатьох з нас у відповідь на утиски з боку властей. «Слава Богу, слава Богу, це не моя хатина!» «Який успіх, Лінбаба, твоя хатина уціліла! І моя теж!» закричав прабакар, коли поліціянти нарешті посідали в машини і поїхали собі. Вони розвалили десятків із шість осель. Понад двісті душ лишилися без даху над головою. Вся операція зайняла двадцять хвилин. «Куди ж вони тепер подінуться?» – тихо запитала Карла. «Завтра ж зведуть нові хатини на колишньому місці. За місяці муніципалітет знову розвалить їхні домівки, або ж інші розвалить. Але все одно це велика втрата. Всі їхні речі пропали». Доведеться купувати нове начиння і будівельні матеріали. Дуже з десять заарештували, і ми не побачимо їх декілька місяців. Навіть не знаю, що лякає мене більше, сказала вона, чи беззаконня, чи байдужість, з якою його сприймають. Люди відійшли від вікон, а ми з Карлою так і стояли, пригорнувшись одна до одного. Вона обернула голову, і я її поцілував. Її пружні востапом пом'якшали, зустрівшись з моїми губами. І була в цьому така сумна ніжність, що якусь миття, не мов би, ширяв у на свого кохання. Пробачу, я не хотів. Все гаразд, усміхнулася вона і відкинула голову, упираючись руками мені в груди. Але, боюся, ми змусили ревнувати одну дівчину. Яку це дівчину? Ти хочеш сказати, що у тебе тут немає дівчини? Ні, звісно, спохмурнів я. Я ж знала, що дід'є не можна слухати. Це його ідея. Він упевнений, що у тебе тут є подружка. Каже, це єдина причина, з якої іноземець може добровільно поселитися в нетрищах. Немає у мене ніякої подружки, Карло. Я кохаю тебе. Ні. вигукнула вона, і ті слова були мов ляпас. Я нічого не можу з цим удіяти вже давно. Припини, урвала вона мене знову. Ти не можеш, не можеш. О Боже, як я ненавиджу любов. Карло, любов не можна ненавидіти, м'яко сказав я. Послухай, я не хочу нікого кохати, не заспокоювалась вона, хоча говорила вже м'якше. От її зустрілися з моїми. Я не хочу, щоб хтось кохав мене. Для мене ці романтичні історії погано кінчаються. Навряд чи знайдеться людина, для котрої любов, тільки безхмарне щастя. Ото, -от, і я ж про те. Але коли це трапляється, у тебе немає вибору. Не думаю, що хто-небудь закохувався б за власним бажанням. І я не хочу примушувати тебе до чогось. Я просто люблю тебе, і все. Давно вже. І треба було нарешті про це сказати. Це не означає, що ти повинна щонебудь робити у зв'язку з цим. Те і я теж. І все одно я, не знаю, просто я... Господи, але ти мені так подобаєшся, я щаслива. Погляд її був чесний, але я знав, що вона багато про що мовчить. Погляд її був сміливий, та все ж таки вона боялася. Коли я розслабився і всміхнувся їй, вона розсміялася. Тобі досить цього поки що? Так, збрехав я, звісно. Як і люди, що відбудовували свої хатини знизу, я вже збирав уламки в своєму серці. І на руїнах зводив новий дім.